Calendar ortodox, 30 aprilie. Ce sfinți sunt sărbătoriți astăzi? Pe 30 aprilie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Apostol Iacov, fratele Sfântului Ioan Evanghelistul. Această pomenire din Sfântul Sinaxar ne pune în fața ochilor o pildă vie de lepădare a grijilor lumești. Privind spre el, înțelegem cu adevărat ce înseamnă să l năvoadele trecătoare pentru a prinde taina mântuirii. Suntem chemați astăzi să urmăm aceeași chemare dumnezeiască în mijlocul frământărilor noastre de zi cu zi. Sfinții zilei, 30 aprilie, Sfântul Apostol Iacov, o chemare sfântă și o viață încinată lui Hristos. Împreună cu fratele său Ioan, Sfântul Apostol Iacov a auzit chemarea blândă a Mântuitorului lângă Marea Galilei. Ei nu au uitat nici o clipă să lase în urmă embarcațiunile. plasele de pescuit și pe tatăl lor, Zevedei. Această rupere de legăturile firești nu a fost un abandon fără sens, ci o asumare a unei iubiri superioare, izvorâte din veșnice. Dumnezeu i-a chemat de la pescuitul peștilor la pescuirea sufletelor omenești, dăruindu-le o putere cerească de a preschimba inimile oamenilor spre o viață curată. Așa cum găsim scris în viețile sfinților pe luna aprilie, acest ucenic s-a învrednicit să facă parte din cercul cel mai restrâns al Mântuitorului Hristos. El a fost martor ocular al unor descoperiri de necuprins cu mintea umana. Apostolul a văzut slava necreată pe muntele Taborului la schimbarea la față, primind o vuna împărăției cerurilor. Mai târziu, a privit taina adâncă a smereniei Fiului Lui Dumnezeu în clipele de rugăciune din grădina Ghețimani, întărindu-se pentru propria sa jertfă, propovăduirea cuvântului și luminarea neamurilor. După pogorârea Sfântului Duh la cinzecime, Apostolul a primit putere de sus pentru a duce vestea cea bună a învierii până la marginile pământului. Tradiția bisericească ne spune că pașii săi au ajuns până în ținuturile îndepărtate ale Spaniei, semănând cuvântul adevărului în inimii oarbe din pricina idolatriei. Prin cuvântările sale pline de har a reușit să aducă nenumărați iudei și păgâni la dreapta credință, așezându-i într-un profund context duhovnicesc de nevoință și pocăință. Întorcându-se la Ierusalim, a întâmpinat o opoziție crâncenă din partea acelora care refuzau să accepte Dumnezeirea lui Hristos. Prin cuvântul său statornic, i-a înfruntat chiar și pe cei mai iscusiți slujitori ai minciunii. Sfinții zilei din 30 aprilie ne amintesc, așadar, de victoria de necontestată a luminii asupra întunericului. Un exemplu grăitor este convertirea vrăjitorului Hermogen și a ucenicului său, Filip. Aceștia au venit inițial să-l atace cu puteri demonice dar au fost copăleșiți de dreapta credință și s-au lepădat de lucrările rele. Convertirea lui Iosia și primirea mucenicei Furia autorităților a crescut văzând roadele minunate ale propovăduirii sale. Unul dintre cei care i s-au împotrivit cu asprime, pe nume Iosia, ascultând apărarea pe care Sfântul Apostol Iacov o făcea în fața judecătorilor, s-a umplut de o bruscă iluminare lăuntrică. Văzând bâlândețea apostolului, Iosia a mărturisit curajos că Hristos este Dumnezeu adevărat, fiind și el condamnat la moarte pe loc. Amândoi și-au plecat capetele sub sabie în anul 45, primind astfel cununa mucenicei. Sângele lor sfânt a devenit o sămânță bogată pentru biserica primară, întărind credința tuturor fraților. Lepădarea de sine a apostolului a fost de plină, împlinind porunca mântuitorului de a-și lua crucea până la jertfa supremă. Troparul sfântului apostol Iacob Glasul 3. Apostola lui Hristos preales și frate al cuvântătorului de Dumnezeu celui iubit ai fost, prealăudate Iacob, cere iertare de greșeri, pentru cei ce te laudă pe tine și sufletelor noastre mare milă. Condacul Sfântului Apostol Iacob. Glasul 2. Cele de sus căutând. Glas dumnezeiesc auzind chemândute pe tine, dragostea de tată ai trecut-o cu vederea și ai alergat la Hristos, cu fratele tău, Sfinte Mărite Iacob cu care împreună te și învrednicită vedea dumnezeiasca schimbare la fața Domnului. Alți sfinți pomeniți astăzi, Sfântul Ignatie Briancianinov, Sfântul Clement, Sfântul Maxim, Sfântul Vasile, Sfântul Donat și Sfânta arghira. Sfântul Ignatie Briancianinov Consultând acest calendar ortodox din 30 aprilie, observăm că biserica ne cheamă să-l cinstim pe un mare așa al vremurilor mai noi, Ignatie Briancianinov. Acesta a părăsit o strălucită carieră militară pentru a îmbrățișa haina monahală, trăind în aspre nevoințe. Scrierile sale duhovnicești ne învață cum să biruim patimile și cum să dobândim acea minunată rugăciune neîncetată. Sfântul Clement Sfântul Clement a stat neclintit în fața prigoanelor, alegând lepădarea de cele pământești pentru a câștiga veșnicia. Gertfața s tăcută ne arată lămurit că puterea lui Dumnezeu se desăvârșește în slăbiciunea trupească, lăsând credincioșilor o pildă neștearsă de curaj. Sfântul Mucenic Maxim Pe aceeași cale strâmta a pășit și Sfântul Maxim, îndurând chinuri grele pentru refuzul de a se încina idolilor. Sângele său a dat rădăcinile bisericii, el dovedind o iubire gertfelnică față de Hristos. Sfântul Mucenic Vasile Episcopul Amasiei Același calendar ortodox din 30 aprilie păstrează vie memoria Sfântului Vasile din Amasia. Ca păstor neobosit al turmei cuvântătoare, el a combătut cu asprime erezile din vremea sa, pătimind moarte martirică pentru a apăra dreapta credință. Sfântul Donat, episcopul Evriei Sfântul Donat s-a remarcat printr-o asceză aspră, fiind un vas ales al Sfântului Duh. Răvăna s-a l-a făcut neînfricat în fața prigonitorilor, manifestând o fermitate dogmatică de nezdruncinat. Sfânta Muceniță arghira. Această tânără din Prusa a fost silită de un soț necredincios să renunțe la credința creștină. Deși a îndurat lanțuri și o temniță cumplită timp de 15 ani, ea a rămas o mărturisitoare neînfricată, plecând la Domnul ca o adevărată mireasa lui Hristos. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Din pilda chemării apostolești, învățăm să nu mai amânăm lucrarea faptelor bune, Părăsind imediat nevoadele păcatului atunci când conștiința ne miustră. Convertirea vrăjitorului ne arată lămurit că nicio cădere nu este definitivă. Aplicația noastră zilnică este să nu deznădăjduim niciodată, ci să ne ridicăm prin spovedanie curată, oricât de grav am fi greșit. Care moment din viața acestor sfinți va a inspirat cel mai mult? Vă așteptăm cu bucurie să ne împărtășiți gândurile în secțiunea de comentarii pe gânduri din Ierusalim.